Die drei kleinen Schweinchen Es war einmal ein Mutterschwein mit ihren drei kleinen Kindern. Liebe Kinder, ihr seid jetzt alle erwachsen geworden. Ihr müsst euer Glück jetzt selbst suchen. Ich kann euch nicht länger unterstützen. Mutter gab ihnen etwas Geld, um in eine weit entfernte Stadt zu reisen und eigene Häuser zu bauen. Also verließen die drei kleinen Schweine das Haus der Mutter. Auf ihrem Weg... ruten sie sich nachts unter einem großen Banyanbaum aus und begannen, über ihre Zukunftspläne zu diskutieren. Jetzt haben wir die Chance, uns zu beweisen. Warum gehen wir nicht getrennte Wege und versuchen unser Glück? Ja, wir können aus eigener Kraft überleben. Das dritte Schwein war weiser als die anderen beiden und es war nicht glücklich mit der Idee der Trennung. Er wusste. dass jeder seine naiven Brüder ausnutzen kann und sie würden dann in Schwierigkeiten geraten. Brüder, ich stimme euch nicht zu. Unsere Einheit ist unsere Stärke und wir sollten unsere Stärke nicht brechen. Du versuchst immer zu predigen. Wir wissen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Ja, jetzt sind wir nicht mehr Mamas Jungs, um dein Gerede zu hören. Okay, ich bin einverstanden. Ich habe eine Idee, die uns allen helfen wird. Hä? Hä? Wir werden unsere eigenen Häuser bauen und alleine leben. Niemand wird sich in die Angelegenheiten vom anderen einmischen. Das ist mein Bruder. So machen wir das. Warte, warte. Ich bin noch nicht fertig. Wir werden unsere Häuser in der Nähe bauen, damit wir uns im Notfall gegenseitig helfen können. Ja, er hat recht, Bruder. Okay, okay, ich stimme dir zu, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Schwierigkeiten haben werde. Am nächsten Morgen fanden sie die Orte, um ihre Häuser zu bauen und sammelten das Material für den Bau. Der Bau des Hauses mit Stroh wird wirtschaftlich und viel einfacher zu bauen sein. Ich kann auch ein gemütliches Bett zum Schlafen kaufen mit dem restlichen Geld. So nahte er sich einem Bauern. Bauer, Bauer! Ich möchte dieses Stroh kaufen, um ein neues Haus zu bauen. Ja, bitte, du kannst es kaufen. Der Bauer verkaufte Stroh an das erste Schwein. Das erste Schwein ging glücklich davon, um sein Haus zu bauen. Das zweite Schwein sah einen Holzfäller auf dem Weg. Ein Haus aus Stöcken wird kühler und kostengünstiger zu bauen sein. Vom Restgeld kann ich mir dann eine weichere Matratze zum Schlafen kaufen. Also kaufte er ein paar Holzstücke vom Holzfäller und machte sich daran, sein Traumhaus zu bauen. Aber der Dritte, weiser als die anderen, beschloss, ein starkes Ziegelhaus zu bauen, damit es länger hält. Ich würde lieber auf einer Matte schlafen. Aber ich werde ein langlebiges Haus für eine sichere Zukunft bauen. Also ging er zum Laden und kaufte Ziegel und Zement. Am Ende des Tages versammelten sie sich auf der Baustelle und begannen mit dem Bau ihrer Häuser. Das erste Schwein baute sein Haus am Morgen. So ein kluger Architekt bin ich. Ich baute das Haus viel schneller als die anderen zwei. Jetzt werde ich im Haus Tee trinken und mich ausruhen. Wie konnte er das Haus so schnell bauen? Am Abend werde ich mein Haus auch fertig gebaut haben. So arbeitete er härter und vollendete sein Stockhaus bis zum Abend. Da mein Haus aus Stöcken besteht, muss es viel stärker sein als das Strohhaus. Jetzt werde ich friedlich in meinem Haus ein Nickerchen machen. Obwohl die beiden Brüder sich weniger Zeit nahmen, um ihr Haus zu bauen, kümmerte sich das dritte Schwein nicht darum. Er baute immer noch am Fundament des Hauses. Am Morgen, als die beiden Brüder aus dem Haus kamen, lachten sie über ihn. Was ist passiert, Bruder? Gibt es Schwierigkeiten beim Bau des Hauses? Du hättest mich vorher konsultieren sollen. Ich baue das stärkste Haus von euch allen. Es wird bei jedem Wetter, allen Katastrophen und im Laufe der Jahre stehen bleiben. Du denkst, wir haben ein schwaches Haus gebaut? Deins ist das stärkste? Das dritte Schwein beschloss, die Bemerkungen seines Bruders zu ignorieren und konzentrierte sich auf seine Arbeit. Stein für Stein baute er innerhalb einer Woche das Haus. Ein paar Tage vergingen, sie lebten glücklich in ihren neuen Häusern. Aber bald sah ein Wolf die drei Schweine und beschloss, zu essen. Mmh. Der Wolf kam zur Tür des ersten Schweins und klopfte an. Kleines Schwein, kleines Schwein, lass mich herein. Nein, nein, nicht durch die Haare meines Kinn, Kinn. »Dann werde ich schnaufen, werde ich pusten und werde in dein Haus hineinblasen.« »Ich habe das stärkste Haus von allen. Mach, was du willst!« Der Wolf füllte seine Lunge mit Luft und blies in das Haus des kleinen Schweinchens. Alles flog einfach weg. Mit dem Wind flog das Schwein auch davon und rollte in das Haus des zweiten Schweins. »Was ist passiert? Warum kommst du in mein Haus gerollt?« Er versteckte sich unter einem Tisch und schrie. Schließe die Tür! Ein wilder Wolf wollte mich fressen. Er könnte hierher kommen, um uns zu jagen. Das zweite Schwein lief zur Tür und schloss feste zu. Es verriegelte die Tür mit allen Schlössern. Der Wolf kam zur Tür und begann an der Tür zu schlagen. Kleines Schwein, kleines Schwein, lass mich herein. »Nein, nein, nein! Nicht durch die Haare meines Skinny-Kin-Kin!« -kin. »Dann werde ich schnaufen, werde ich pusten und werde in dein Haus hineinblasen.« »Ich habe das stärkste Haus von allen. Probier's aus, böser Wolf!« Der Wolf holte tief Luft und blies die Luft in das Haus des kleinen Schweines. Alles ist einfach weggeflogen. Die Schweine haben erkannt, dass es kein Dach auf dem Haus gibt.« Es gibt keine Wände an den Seiten. Beide rannten, um ihr Leben zu retten und betraten das Haus des dritten Schweins. Was ist los mit dir? Warum hast du so viel Angst? Der böse Wolf hat unsere Häuser mit Luft weggeblasen. Er könnte auch herkommen und dein Haus wegpusten. Lasst uns rennen und zurück zur Mutter gehen. Er kann nicht einmal ein Ziegelstein meines Hauses wegpusten. Ich werde ihm eine Lektion erteilen. Lasst ihn kommen, meine Brüder. Ihr beide versteckt euch auf dem Regal und kommt nicht herunter, wenn es ihnen gelingen sollte, hereinzukommen und mich zu essen. Die zwei Schweine kletterten auf das Regal. Bald kam der Wolf zur Tür, fing an zu schlagen und gegen die Tür zu drücken. Lauf weg, hässlicher Wolf. Du wirst niemals mein Haus zerstören können. Du kennst meine Stärke nicht. Ich werde schnaufen, ich werde pusten und ich werde in dein Haus hineinpusten. Ich habe auch die Häuser deiner Brüder weggepustet. Dann versuch dein Glück. Du wirst außer Atem sein und keinen Erfolg haben. Der Wolf füllte seine Lunge voll Luft und blies Luft gegen das Haus des kleinen Schweines. Aber das Haus stand still. Er holte nochmal Luft und versuchte es erneut. Aber immer noch bewegte sich kein einziger Stein. Nach einigen weiteren Versuchen verlor er den Atem und fiel zu Boden. Aber der böse Wolf stand wieder auf. Und machte einen langen Lauf, um die Tür zu öffnen. Bruder sah ihn von der Fensterscheibe herunterspringen. Alle zusammen drückten sie den Rücken zur Tür. Der Wolf kam mit voller Kraft angerannt. Und. Bang! Das dritte Schwein öffnete langsam die Tür und sah den Wolf auf dem Boden liegen. Dann schloss er die Tür wieder ab. Der Wolf ist hingefallen. Er hat es nicht geschafft, mein Haus niederzureißen. Wir wären im Wolfsmagen gewesen, wenn du uns nicht in deinem Haus untergebracht hättest. Ja, Bruder, du hast unsere Leben gerettet. Aber Brüder, er hätte mich aufgefressen, wenn ihr beide nicht hier gewesen wärt. Wir haben zusammen die Tür blockiert und er hat versagt. Ja, Bruder, du hast mich falsch eingeschätzt. Einheit ist unsere wahre Stärke. Jetzt werden wir alle zusammenleben und niemals getrennt sein. Plötzlich wachte der Wolf wieder auf. Und begann an die Tür zu schlagen. Ihr fiesen Brüder, ich werde euch heute sowieso fressen. Er kletterte auf das Dach und beschloss, durch den Schornstein zu gehen. Die Schweine hörten Schritte auf dem Dach und verstanden, was der Wolf vorhatte. Das dritte Schwein zündete das Holz im Kamin an. Der Wolf kämpfte darum, den Schornstein zu erreichen. Und schließlich gelang es ihm, hineinzugehen. Mhm. Er rutschte und rutschte und fiel bald in das brennende Feuer. Alle drei Schweinebrüder lebten glücklich für immer zusammen.